Euskabizketa. Haminga mm. gauda. Gu garete. <risa> Algarete. Egon hon. Minu, no, jala ziko atxuk. Bai, eta. Ezko aldi hori indiau. A ber, Bueno, hau grabatzen egida. Ja, direktamente. Si, hau da, baina. Momento hau, ez da? Netzako bat. Hazi aurretiko, eh? Hola, soy José Davor. Ahí está el ancho abrótico. Atzin Teloien, ¿Es? ¿Es? Da kisunin ¿no? sí. porque igual eso en momento tan ya realidad ya torcha zapalduya. Iturri ondo jatetxetik Anduri aterpetxera Poziblea, anduri etxera Bai, etxia, basarrisa anduri Aterpe baten ba? batek ez, eba Atxe badek, azken finin, ez Aterpetxea berez generiko giondongo Ba, nezanda ez <risa> mm... Bai, bai, bai <risa> Bai, izango ditzak egen, eh, ustez, definizio pixkat Errarotu, eh... eh, Jake, eh? reali daie yeah. yeah. Ez, baino <risa> Ja, se beartzen. Hoyola hartzeko, eh? Llego, tipos... I, moco, vai, es, eskei, que, claro. Hatetcheatik aterpetxea ezlego tipo Isoko mogoa. Bai, <risa> <risa> eske bertzugolago da. Claro. Bai, hau bere sasoian landetxea izan. ¿Ves? Bai? Landetxea. Zo se banaisian, hatetxea, landetxea, <risa> mono hor etxea, ¿vez? Pero zoa kechea. landa landa etxea da, mm -hmm. landa eremuko etxe bat da. Bueno, bai, ondo. Euskera es que badauka holako, ¿vez? Mm -hmm. eh, gauza gauza Em, eta eskukin mueka atzu. Bai, ez hor literalidade hori dauka, Bai. Eskarra gorri. Bai. Da a, da la tave. Ez ajo gulurtzen. Entzaue, eh? Entzaue. Satea teuskaldunon generalen ez gea laurtzen. O, oh? mm. ulurtzen gea. Ja. Eh, bueno, se es, bai. mm. ja naizu euskalkin aldetita esaten dugu hori eta Ez hori bean horran garbisiala, ez? da, ez? Baino alare, eta hersa. galdu jenga, ez? Ora ar, arteko ziozi hori beidatzen jartzen galako. Horre, Hor mm. bai, bai. sartze galako igual, bai. ez? Bai. <laughs> bueno, de repente, bai, es. ni gustatu bai. da dela itza sartzen danean gausak eh, galtzeko aukera pila bat. O sea, uh -huh. Gal, galbiderako aukera pila basabaltzen dira hitza sartzen dira Ego, bani hau te mautza bani dut ziren baina un txotardean Gure <risa> gidoia <jo. risa> salta bioso E, bai, bai, bai, bai, e, bai, bai, bai Karo Eee Baimeno hori zoguratu Aimarrega claro. bantzian Licentzia poetikoa esatzen dira Bai, poeti beharek Aimar gure taldean Eta bera zantzian Inaegenin hori Ehin lasak Ba, ostia eskerreazko Kontu ega Aymarra saldo erdula, nantzarez de nontan. Ba, galihute naixo na Aymarra ekin, ondela gucci. Musiki, jarri goto, kendu? Ba, ez, momentu nahiko patxan laldi nahu ganean, naixo ondo. Hale. Ho, entzuteu ez terresaia ez, direkta mente ez. Ez ego ondo batzutan. Ba, realia da, es que batzutan ego dela ondo. Da, ni neu, realia, en parte, horretatik bezala, ba, ez nago dela ondo. Uh -huh. Eta, bueno... Ba, Pentsaunun laun bat dio txekia. Laun hori izintzen Aymar. Anzion. I, Aymar, balator. <laughs> Ni uste de txabalako. Eh, portako, bera, eh, montatzi. Eh, bere eskolie dau, totalmente. Eh, Pentsaun, zez? Ba imanaz bai. ondui eskatzeke, kontau, intimida di, da venga. Bai. Bale. Eh, geldiu ginen kalin, eta bait zantzun, evidentemente. Eta ez dañ evidentio, baina bueno, nere burun bai. Eh, geldiu ginen itxekio. Zerpazo san? Iru ordutan ez denun ahitzen, da ni txako nintzen. Etxeak jau Iru orduan ez denun ahiru bain? Es, porque beste, beste jendea sartu ban, tartin, wow. eta beste tematika batzuk, beste interes batzuk zaudean hor, ja. Itz egin sinuaten baina ez e, e, zuk lan txako zinuken kai horren inguroan. Bera, bazakian. Vale. Baina, oso zai ezan eh, zen bergen, aparta oleko batean eta etxearen raru esan ordun. Lagin hon, bah, fluintzun horrek, eta beste tematika batzu zuertetzen. Zure fluintzen zen den? Mm. O barrutia morrotazela joan? Ez, ez, ez, ez. Ba, hainia atento nahoen horrekin da, nahi? No, eh? Haini eh? zen fluintzen bezala. <tusk> eh, Baina, baite, burun nogen mamugat bezala, lastea alakok momentu hori. Uh -huh. Nun, nire esan lehizote nahi marri. Mm -hmm. Feedback hori jatotzeko, edo ez, obeintze entzuteko ez? Porke, askotan, niku izitek. Bai, vale, ba, ondik da izinuan, ez, es, inkluso ez itzegi, porque azken nire zuen, ahi hau momentu es anel auto hori eta etxa jorentzia lasai tranquil duda eta baldei ni aurrez Ze sentiunean o sea que lo chupo hostia ni ni se recomendao puta da lasayute ta ja barru hustute ezala horrentzia baina ni realmente eta ez teien ba itzes aratao gorputze komunikago mm -hmm. gorputze gorputzein konektau bakarrik eonda -e gertutasun hor tatik Bai bai bai bai. Ta, bai bai, bai. erabaki, hartu eh? zen baita. behar da duain pertsona honekin ion komunikazio handun, taia gorputzeak zientzo zen den berena gertuatzeko bezala ez? Mm -hmm. Taia mugimendu hori da naia desplazamentu de berena jun. Gero beekin okizun koneksi hori bai gorputze gertu egote hori izatezuna, baino hori ez du jarri. Ja. Bai bai. Bayoniz dun esarresan, eh? niretik. Ez? Es? Mm -hmm. Ta askotan esaten da hori ezelaen berdara, igual esta beti hola hisengo. Normalin nik uste dugu eto gala esan da, ez? Bai. Errexo esala da, ez? Azkatzeko? Bai, errexagoa, ba, ero igual deskantzua e, inmediatu dagoa ba da, be bai ez? Ero, bai. Inmediatu dagoa, ba, ero mm. nabarmenagoa, ba, ero ikusgarri xeagoa, ba, bebai, izanik ez da, ikusgarri xeagoa. Ba. Karo, intensinua bakarri ipinitxea maidareke zantamena egisa da, intensinua ipinitxea bakarria horra horrela atzen duzu, eta, eta gero, eh, konpartitze hori, naiz eta gai horrek ez lan du, hori, momentu hori kompartitze hori, eta eta despe hori be izan lehik, eh? izatea. Bai, iguel, bisek doela ondo, es? Erantzun A eta erantzun B, bai. es? Mm. Laune egin, oh, zure ingurugin dezkargatzi ondo da, ozak, bide bat da, eta, ez ba, Laseta zuneago, baina ez dezkargatzia ere, bai. Bai. Asumea hori, ez? Eh? Ta guai ja behit eukitzea hau jakin na, jaki Aha. hau deskubritu den momentu enten, kontauta gero, <laughs> bai, zen ni pentsau benioen ontan, baia ja, hurrena, imagino, barren dokezu barrun kriston bolea, bai. ta sentitzezu ingozen dukela beti ikezu nori, ez? Igual, bat, pertsona konkretu badei abisau, eta beak ingaitu, eta ustu, itzetik. Egal, bai. de edo probau, jabaokit gogoa, pasatzeko zeo ze, ikeko, eh, kontzientzia hartu, eta esan, jomar ez pertsona honen anio, praktikau bardet, ez itzeik ja gero. Eta ber gorputzetik liberatzen jauten naizen da berdeskargauta mm -hmm. sentitzen naizen ni eta zuk esdezun hori dana. Mm -hmm. Ez, osea tarteka aukeratu beste modu hontareita. Beste yeah. den aukerago. Ez, hori ona paso zan. Baina bueno, o igual ez du zuko aukeratzen. Igual joutea pentsauz. Bueno, nik auingoet, ta geoa ber. Igual, ez, bestele igual kezu frustraciones suposa alcoholizun no, horrek, osea beste goera baten pentsa joute nik hontaz ezbaititzeiken berriz etxa vuelta horrez bola igualekin, mm -hmm. es animar koiot ber daitela ez dizen. Bai. Yeah. Bai. Beste Beste. Enredau bezale intzi. Igual interesantia ere bai batuta nen, o oh, ten dala hein beste geuzak komulo gezu da besteo. Oh, Explikai zure berdu beste pertsoni hori intendentzego zupenetan. Ja. Ez? bueno, ni eo pasatze site baino, claro. Beste feedback jakitego zein dani ondo explicaria hau. Porque más o menos expigiatze maso bere feedback hor, bere oinarria mas o menos maso, or, mas o <laughs> <laughs> tardun esaut, tardun, astei detalek, ta detalik eta dutu titatu da ja neka. Pentsatzen bagarrik, nun de gaseko aisas? Eh? Nun de gaseko ais, ha udan kontestua ulertu deixen, nun nagon, zer gatik se gertatu gauza euskaten se da guztia explicatzen. Eh, bai, lana hondia suposatzen daute eta horrek horrek berorreia aperea moten daute esku. <laughs> Ni bai ezimatzen da, eskemondo eta Eta gainera jarabia sala oso eh zaurgarri tasuna un dibate, zure sufrimentu, zure min eta eh, gustiz eh, eh nabarmela berdosuna, gustiz eh, mm -hmm. eh bilustudia sala, es. Eh. Claro, da buruntzate bai, ez? Mhm. Mm Daue el momento urtan, otsa uke, ez? Bai. Ambiente validamazarata, movimentuek jendea, temperatura egoki ez baina zare denbora gutxi validin badukezu, ah. ba perfektibad bilatzen dugu ordun baita ambiente <laughs> perfektu batem bezala, eh? Saiote, ah. bueno, perfecto, da ni, igual da zaindu e. Ta zaindu da ba norbeantzako rekisito batzu konkretuk ez eman bar diezu izateko. Mm. Bueno, bai tema gutxoena, hor, ba nor? Paguko ba, eh? Bestela be, baina bueno, ondore. <laughs> Gusta dauko un tema da nekin, ba, igual eh, amana programa engenken Ba, hai, haingut xau, ez? Bai, bai, bai ba, ba. Zuek zeturriz eta ona gilditza Niko eta benetanea Bai, bai, bai, niko eta benetanea Untxe galderia, zuek gilditza eta orgelitza eta Onketa benetaneko Duk izinuten, eh, proposamen bat Programa baten parte hartzeko Zuek parte zatez Bai, ni guen di sentitzen ondo-ondo errotuta, eh? Hmm, bueno, baina, bai, aparte. Bai, bai. E, iket, eh? Bai, bai, hori. Bari, deno, baki, bai, dain igual beste pertsona batek, iru programak, egin, sate, ba, nila keston ondo pasaten egin izonekin, mm -hmm. nila, ba, bueno, beste zoze sentitio arte behintzat honekin aurrea. Mm -hmm. Ta ni guen di pixka forzau iket. Uh nere barru, eh? Uh -huh. Osa, bat dezela. Eskatze uh -huh. jo nere gorputzei, ta uh -huh. pentsamendu, eta da nahi. Sogando, bai? Mai bai. Bai, bai, bai, Ordo uh, ni bai, bai nire bai. Bueno, zartuko baia, bai, tematikan, guasa, guasa. tematikan. Guasen. Vale. Habe eh, entzio, pan bimbo. Ordo, horrein ez zio jo. Ha, <risa> <risa> kontu da? Kontu da, nire zineizela. Arkeski bali bai zan, eh? Eta, ber, gero gaixe proposatzen, nire zera liburitue baina, nire nire zineazilik, eh? Bai, bai, bai, bai. Ordo, horrein vale. zineiz batzutan, e, nire, nire alabai jartzen pan bimbon bokailo. Eta, yeah. pan bimbo, zehiru izatezu. Berez, askoz jatorrezen, ozan, maizamadrezko ogixen jartzi ez, o? Oh? Bai, karu, Bai, o, bai. Claro, bai. <laughs> <laughs> pan bimbo, eroskiko pan bimbo integrala, gehuneko egun e, integrala ipintzen da bena. gero, esto dira gusten letra txikisa, baina, darroita emerezzi sentimo galeo. Yeah. Eurotibera. Ja. Yeah. Eurotibera. <risa> eh ama ore masa madre ama de esto ecológico eta hori da hori dana. ni que os tengo que guanchar. Zapierro, bye bye. Ahora es una Vale. Era enchulizamos, eh, pa misma, mierda ahí. Es mierda de hori. Eh? <risa> E da ya pan Bimbo macrobiótico, todo lo que yo va a darela es uno pan Bimbo, la ososos o sashunchu, madendo. Bimbo, betico beticoa. o pizka belardendakoa. Es es es, día día marca día. Ba, belardendakoa. Euskari baino elikanean badago, pan Bimbo onbat. Mhm. Pan Bimbo onbat. Ba, bueno, a ver, horregarstei asko, eh laukitxedek, eh eh dana arroz de las Eroxio esela, eh? Bai, sin korteza. Eh? No, un bien, se, baiz, un bien, eh, indar hori, berez, dentistak, para nada, pan bimbo, zare, para, beaxentzadek, etzai, nomeno, number one, eh? Azukri, azukri, azukri, azukri ez pan bimbo, barco horre inderra, es? Muskulaturi orkueta, justu, es, apel maza, eh? apel maza, uf, nola, ez daukaratzen, ez daukaratzen, masaileko muskulak estia garatzen, hori, masaila, <laughs> El Masaia Masaia del, del, del, del Esto Da <risa> ba, bueno Dentistak haintzuten ahi baldi Masa Te pelarri zitsi Hau xindezu haintzun <risa> Bueno ba, hain nitzela, hain nitzela Doru ziten eh, eh, Pamimbo eh, Dala gaur honin euskera, Euskeriekin komparatzen baldi mao Rarua da, komparatzen Aber, nire da du lertz Nire este tamen pretenditzen ni Jendiek, nire buru ulertzi Neuke este du lertzen Euskari egin kompara Eusko pan bimbo, eh? Hori posible aldima, da ni usteak gure, imagina ba. Aldala, aldala, aldala. Aldala. Bai, bai, alda, alda. Pan bimbo egin kompara nukela eh, Euskara mundun, eh, Euskara batua, ozera, Euskara batuakin. Euskara batua pan bimbon... Eh, Restas uno seguimos hala. Ogietako pan bimboa izango litzakela euskera euskera eta. Bai, hoi, hoi eta horitzen da. Ja. Su serenity. ¿Sabes que ni euskera atuan kontrares? pan bimbo eraile se te va. Bai, gusten. Ya. Ja. Serenity. Bai, claro, va ba, Nik ulertzen dute euskera munduan 20 pila badagola, ¿es? E, e, e, urtean beineko bueltatxo ahentzate egiten do guk e, E, Siberu aldera, maskara ikusteko aitzak mm -hmm. eta bueno, han dauke hogi oso berezi bat mm -hmm. e, masa madre eta integrala eta bueno bai, bageteak bageteak <laughs> <laughs> joan e, ondarreroan bestek ez da beste hogi berezi bat mm -hmm. zertzeko eta mm -hmm. bueno, ba e, nazarroako ipar aldera joan dabe bai Ero, eta bueno e, nik uste behar dugu bat elkarru lertzeko ez Eta bapain bimbo hori izan leke, piskat. E, euskera, e, euskera munduan batzen gaitu gana, elkar urertzeko horremintza bat izan leke. Erreztu jenolako, errezta. Ez mm -hmm. zela sentitzezu ez, bimbo prepatzako garaien merindako. Karo, ezkezu pentzau. Harintasun <coughs> bat emateo, azkartasun bat. <coughs> Kamatzezu, Mazamadar ez azpibro giz, imaginau ez? Guri zegozan, Mazamadar ez azpibroko giz, ez zegoan, ondarruko eskeria. Da euskalki danatan, ja gaur egun gehoztago gutxi zutean, Normalizatea la gente ya zarra, oso ososo eldue mm -hmm. Ba hola ba herritar girokota hola zure mm -hmm. euskalkinez bada ozure zure familikoaz bada pertsonai kostaik ezazulente hitzea mm -hmm. ez ne ingurun jende askoin nere ba itxaitsa ta mamai Igual, bai, kost, ba, kostabizantzai, enteitzea, izketa nahi zinen, eh, no? O, sa, o beste euskalki baten, bate, de bagoienan derrepenten ni, ez? Horrea jun da, horko betiko, betiko, baserritar, mm. zar, zarrai, enteitzeko mm. behazun, atentzioa jarri basut, ja, ja, ondo mastikau basutak, konzentrautataz, zintzea, ba. onola. Ja. Entzeko pixkati balori. Oh? Ez tala, leko konkretu bat, behizik segun hundizatu zen, hilekela, ba. xero zein euskera, zar. Ba. Eo zein euskera, zar, bai. Baila, orduan. Ondo, ondo, ondo, ondo. Eta igual? Bueno, hau... Oh, si, si. Sí, sí. Hame, eh, lo katze tango da ya, eh? Daukin izkuntza bakarra euskerea dala. Aha, vale. vale. Osa, beste hizkuntza baten kontroligez. Ja. Yeah. Mm. Erderi ebeti ah, es? Mm. Es? Erderi ebeti izta, ah, es? Ja. Yeah. Bueno, erderi ez teus hartu, ez te la kakastu jo. Bai. Eh, es? Gure hoge mundu. bai, bai, bai. Ya pasa que todo ya que pasa nada ya mierda ya totalmente cancerra Hostia igual vai eh Bueno Sí Iguales bueno baño ahora y vete te madá Un rengo aten vesti rativaten guk ez ganak du elanduko una Sugesan sinoan su hasta ontan esa ando su cancerra euskerian cancerra ¿vale? Eh ay ay Es una herdera zertan Esa herdera Esa herdera están, ahora ¿sabes? Vai, vai, vai. Y yo quiero voltear, tío, eh. Ondo, ondoitza. Somos, ondo. Itza. Semos... Ondo, ondo puteo re. <risa> que olía de la canchera. Senba alcalde senba mi. Claro, es que sabes claro. que estás Juan, se va a negar tas senba mi. Ondoitza. Pa, El Gorriaga. El Gorriaga este, ¿eh? Ese, ese, ese. El Orieta. El Orieta, el Orieta, Besarca también dice. Vai. Matei entzunengola, ¿eh? Bueno, igual vai. Claro, ahorita Bueno, Eh, ondo hitze, nahi uste hartu. Zain moz ondo? Hori beti gukonga tema hori. Hmm. Baina, itse, baina eh, eta, ya, da inbertan ere ondo hitze, baina uste konbertsaizioanak eta kakasten. Ken <laughs> <gain> duen den nula? Gaina guk ondo ibili gendun aparte, e, konbertsazio hortan, egoki, e, ego bai, tak ba? komodo zan. Ba, egoki, tak komodo. komodo Eroso. Nai. Bai, da hori ondo abarkatza hainbeste, hainbeste gauza abarkatza jo ondok, Metastasis bat emesela gaudela. Bai, urartzen dut. Da gaine ere, baitzute baitzute, baitzute, zer zer, nerviso ikutzen, kantzar batek adibidez, ez ez, ez entera, zen. Hori la hostia eh? Ola. Ez ez, nint pentatzen, bueno, kantzarrak ez tomini, ez ez ez. Justamente horretik da, hola, nint kantzarratan ez tait, eta baina, bueno, hau bintze batakit, batzutan, ez tula minin ematen, e, eta gero konturatzeiz, daia begol berandudek. Bai? Hori, bai, bai, bai, oso, oso, bai, bai, bai, bai, Oso, oso, oso ha, reskutsu, da, nintzako, E, karrike gure mundu muenton e, da euskera da ondo ite bara Uf, ez da fuerte ega ju eh? bai fuerte mi <laughs> horrekin akorratzen naiz akorratzen naiz Andoni gainak idatzi zeban artikulo bat ero idatzi zeban Aupa andoni. E, andoni urte askotako <laughs> Andoni txapeldor <laughs> <laughs> eh. e, akorratzen naiz artikulo bat idatzi zeban ero irrati zeban e, e, e, zeremat parte hartu zeban esaten e, euskaria oso haberatza dela e, eta Piskat, beretesi zabe hau zen, eh? Ondo itzan aur, aurka, ez? Abai? Zemo usade eta, ero, zemo duzko, zemo duzko liburuada eta, bat, beikeña, adibes? Ero, izugarri hona, ero, eh, bueno, eh, rekurso pila bada uskola, euskeraz, euskeraz, eh, eh, euskeraz, zeho zer, deskribatzeko, adjetibo pillaba bada uskola, eta, ba, ondo, ondismo horre, ba, hmm. eh, ondoratzen gaixoela, ez? Ondoratzen? Ondoratzen. <laughs> Osti, ondo <laughs> ondo mendiga, <laughs> ondo mendiga, <laughs> <Onda mentea. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, akontu si li on bai. eh? Eta guk ezak, guk hartuta egolako, eh? Guk barrun zak gou ondo. Bai, pasando da, nada, pasando nada, da la pizca de rebaja, que es eh? la rebajas de Paco. Ese, ese, ese, es. esta de Paco Vacarrick. Dek. Culpa's de yo lado arduan jartzea hola galderi ona. Zemoguz galderi jartze hau. Errudun bezala. Ez? Joden, zemoguz galdez ezi, portata Ez, izaeran tude. Ondo, ono bai, ikusi zaki guri, le lengo. Ikusi ez? Ona batko. Hostra ta pixkat garbi ikustet, ondon alternatibak zeintzuk izango lieken? Igual pixkat, baina. Zemuz galderana, zemuz planteatzena. Zemuz planteatzen galderia. Eh, Hori esan beharren beste pertsonai? Bestehi ondo esatea ez forzatzeko edo, ja. Ja, spesifikazioa sertan. Ja, yeah. jaqui, he pensado eh gori an kalorren beste programa ona naspaldi. <risa> estan Sericus, por cierto. Este esta obra Sericus ionen. Eh? Es gentia entzute hau, esperantzien an kalorren izango hala. Ni ja aosa bela Ondo, ondo da, da ankalurrin. Ojo, hondo hondo baño estan kalorren. Za sengige san duda an kalorren. Ojo. An kalorren nulle nu tu eso. Estu, nu le jarri esto garri. Aña, a ver, a ver. An faltada, torri, Bueno, en hawk. Ahora estaba la estaba Esto la pervingo Seguro. Bueno, Seguro. ya están calorin, ya en un league en un league eso En su ten está Joder, vaya claro. Ahora, película tan aquí de los creadores de Ice Age. Nah, ¡No! De los no. creadores de Ice Age, pues de los creadores Ice de Age. Ice Age, por ejemplo. Eh, va, o son dos, o son dos. De los creadores de Ancalurín, bueno, uno de los creadores semejado que es. Ahora, ya, va, <risa> es que veste, veste película. película, claro. Antes de eso, que es la... Va, veste eso, que ahí, ya, uy. Sé nada, <risa> eh, berartu go. Ese eh? hasko gusto jatas. Proposa'men agite txia sendia sendian. galderai. Eh, eh, Termoduz galderan galdera erantzunen erantzun. Bai. Xi le nego torri zitena da i is, eske i is xilik, imaginaunes. galdu de, esan hau vale, ez balitz izango planteago konukena, zeingo nuke. Apa. Ni tortzait ikutu. Ja. Ba, bai, hori Santander. Gorputz ikutu. Bestena. Gorputze ikutu. Gorputzoa talen bat. Bai. Bai. Bai? Ba, hortan on. Ola egokin ikustezuna. Bai, nek yes. esorbalda. Besoa, <risa> o eskue. Alai. Eskue gorra, eh? Hola, Ostia, nek eskue, buf, nio zonarru ezo gartzen naiz, eh? Eskua, educa. Ba, ba, nek behin, eh, personalatek eskuti esk, esk, hau txizian, lekuatetik bestea, eramategoni ni. Bai? Da, jarri oso zonarru ezo, eskui zerditzen, bai, bai, bai, bai. Wow. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, La experiencia. Baño va igual sin llegar Beste bat igual zer zabils ba. Va. Bai. Ondo. Zer zabils. O este igual eh e <tusk> específicamente guset de un vela un tiondo, adibidez eh claro, Eskori zaia ni intenta de la bilzita, era bil diciendo ya, haz ir a ti prométame salar tus Ja Ya desfasa oye, galderi de, de <tusk> ya de, a obertenala, ya te raspauta Haino gara izan lehike, ezta git, eh, etxinda, itxukindzi bai. <risa> Ezeretze, ba, unbera digin ondo. Jo, bina, ez te konkretua. Ah. el guchizo. Lani ondo? A ver, baina nik usteo du lertu behar dala semo dut galderiak galderiak retorikoa moan. Kaixo ba moan. Baidea, hmm. zukezandozun bidetipiskat. Kaixo. Uh -huh. Edo semo dut. Ba, bueno. Kao, ez es que bestela, kao, ondo, eta ondo beda, barrakurso bat, erraza saludatzeko baina benetan Galdetzen galdezena bana semodus estabil galdetzen semodus dabil lagurtzeko mugu bat zetan bai ba ber hasira gustatzea ta ba, gustatze ando... gustatze ba susainan kontaktu bat edo besarkada tx bat ba nire ba. Apa, txaleone, bai apatsalde onon bai ere semodus ba semodus nikaurko bastean bat izanontan semodus izanontan ba semiondo <laughs> semiondo baia ondo semidezatada es diga, bo, eh? ba semiondo eh. ba ostema denbora dauket ez ja Zama borauketo Gain, eh, Gain... Gain, Gain, ah. bai. Gain gabe ondo Gain gabe Gain gabe tu Gain gabe ondo R Erraruek Geixegi reguzkoek bai. No bueno. bueno, esan daure bai, eh Itzekin, kontuz filier Itze zartzen momentun ja puf, Asuntue bai. Gordun bai, interesanti izinlegela Dana, korputzetik, dana Guel, kafea <laughs> el Kafea naskatzea <Bueno>. junda Eta <laughs> Da, da, gorputzetik izan, esplikatu. Ni quero konturu onaiz, e, ideia gustau bikent ez? Esaten da nau gogosta gileu gorputzetik gilenata hola. Hitze limitatu biten gailakota, baino ezautu dut dez goen gutxi pertsona bat. Mm -hmm. e, erabaki bezala hartu doa ja hau, mm -hmm. ta saiatzen dana harremantzen danaen kalen beste pertsona batzuekin, hitze ia presente ezioten oso gutxi. Benera? Bai. Eta asko moitzen hau. Ez dut ondo amaten. Ez autogu inoan? Baila. Zugu bai. Baila. Ulertuet liket nik ezetz. Nik ustez duk ezetz. <gülüyor> nik ustezala... <gülüyor> e... Bai, emezte lekumbateniz. Bai, emezte lekumbaten egun baten. Ja, eskene lekudanetan enten izatez. Tene izatez. Tene izatez den. Eskadele izan, edo. Bai. Arrendegia. Bai, eta bere teknikak aplikatzeitu, ikustetxut, eta zetet, hai ba, bai, interesantea da. Baina, denbo Agustin olaik jonen, hmm. ba, nei amorrazioa sortzit, barron. Mm. Bueno, la zai hartu. Ba, hartu bat, nezat. Bueno, ba, i, lehen le guardatza zen, euskilerria, euskeria pan bimbot, ahora. Vale. Bueno, hon da, es? Eh? Pan bimbot bat. onartzen hon hartzen da. Bai, gero, gausat. Beharrezko bezala. Oh, beharrezko bezala. Se se beharrezko bezala. Ni guztot. Behar berarreko da la, bai. Vale, ehone. Neria beste proiektutxo bat. nire atzi beste horzioak. Bai. <laughs> Bo, martxan. Martxanez, e, sortzen, sortzen, sortzenek eta horzik podcast txiki bat. hau eh premisa, eh premisa. E, eta podcast hori ainaiz gara batzen. Eh ba, euskara batuan, vale? Neure raro sentitzen ditzen, eh? ez? Kontu ez daitek dela zema jende egon en gano rentzuten, mesu konkretu batzuk die. Eta hor ba, euskara batu enertezin. Baino raro sentitzen ditzen, oso raro sentitzen ditzen. Mm. Eta esan baita guk eh, primizin ah, ser, ser. entzun deula. Ah, ja. Zer orkezpinoi. Zer orkezpinoi. Bai, ez bai, bai, bai, bai. Eta nahitzek, justu orxe jarrizun bere berazpimarra isua ondo eta españa es, eta, eta, eta eh, zategu, ba, euskara batuan raro je sitegi euskara batuan entzuten dan bai claro bainaik erabaki dok hori euskara batuan eh grabakia no, ester era... grabaki eh esto que grabo eso uriban probabat ah vale ori uban probabat nazki mais hori bergati tor tio ori ni ni zango hey. asko jarres esk, esta... bai diferente hola ah, ta ki unik fincho no suri da euskara batun nizketan, zen irin ziten raroa E, baina ez nizun, esan? Ja, Eta... E, beste, beste aukera bat. E, zagit, ez dut guain goz entzun beste azkoik jarrik euskara batu nizketa, baina pentsa honun. Izan euskara batuk ez tola, eozen euskalkin gainen berdin. Balio. Hau da. Mm -hmm. e, Euskalki batzuk errexago diela, euskara batua eaman, da euskara hori, nahizta zu horto hau naturalago geitzen, beste batzutan baino. Bai. Zin da, beada, hola geitzen zaiole euskara batu, eh? o bere euskalki tiki zer da. Ja. Yeah. Ja, so. yeah, bere so batxe zuek ni zautzenan zu, asko jarrez ez degen, beti. Claro. Orduan, batxe registro, o sea, pan bimbo sartutez, oinarte zu jute zaude, jaten, eh, ongibat, <risa> bueno, ba, bere personalidade eh, konkreto batein, da <risa> <risa> pan bimbo sartzenan zu, normala, bai, paradarra haue, eh, mandibulim, hauze, hauze, zerta. Horede hor da, horrede hor. Horri da, baina asuntua konkretamente beste podcast nio hortan da barrun ze material da hon. Ze joixo klase da hon o ze letxuga maia mm. da hon. Horri da asuntua. Baina egu egin da, eh? Igual hogi segeztu lagatzen ebai, barruku eh, daztatzen ondo, eh? Orira, ja, orira, jende batek esateo ez, gaizki bezala daula, gauza oso oso on bat kalidadea ondikoa, kalidadea bajuko beste sozitzen, eh? Mm. Jendeak ez jende tondo amaten kalimo ardo oso honakin. Bai, nigo Roberto lehiga, surrexako, eh, pan bimbo kalía descasa dala, es? Eh. <risa> Según <risa> bueno. pan bimbo. Claro, vale, vale, bueno. Según... Es baino itxenleik, es baino. Ta, segun nola, ez da berdine pan bimbo, beti pan bimbo jateon pertsona bat engandien zutea, mm. ondo, mm. o zuri, esan deun bezala, oitxuta, eotea, eh, eh, beste, ogi... Mm. Ma... A a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a zun Garbi garbi garbi. Garbi garbi. Garbi garbi. Da está la perfecto. Ori. O. A ver, a quitarbi o te vas a hartuar ya. A perfecto. Ese está perfectue, O, perfecto, perfecto. todo es perfecto. Añadar dela sentuten da askori. Todo es perfecto. Jo gustatzen zaio guri, eh. Hau ez ikarri dugu. Hombre, uh -huh. gaur honeko euskal ez espiritualismo. Es? New age. Ordatumen <risa> txikoak <risa> gaur <risa> hon aldalondo ezantzian. New age. New gaur honeko espirituale berri onio, bai, sea oni, new age. <risa> <risa> <risa> <risa> new age. <risa> <risa> vale, nueva era, era aldi berri bat era, todo es perfecto. Ori suei ondo zertza sue. ez Nei es... Gara doa darbiskat? Mm. Txirria hoi geit Egon eh... duro gota zunina Adibidez txirreti zu O entzute mm. en, en, zunina Persona konkretu bat zuatik O podcast bat haitzen eiz Espiritualin bulta Igual txirriat zait Igual txirriat zait Xentitzetenen eh, um, Ulertarazinei dizuela bezala O zuri Pasa bezela. Mensaje hori, o ikasketa hori, zeatik zer dauntodos perfecto horren atzen, ez? Mm -hmm. e, dala, igual, gauzak datozen bezala onartu bardiela, datorren horrek ekarriko izulako zure bersiobe bat o, e, ez, e, gainditzea trabazuta hori eta gero eote aktualizauta ta obeto, ta obbaten, eta hobeto eta estadoo bebaten, eta, ordunez, dana perfectoa da, ze hori pasa izan balitz, etzinen izango gointzean, mm hobeto. -hmm. Es vero Bertucho ahorita la mejor auco. Hoy da, ordun aurrea iken launtz, aurrea hobetzen launtzen digula bezela. Al guau. Onartzek. Uh -huh. Todo es perfecto, Zerardón. Dana onartu behar <laughs> da Arne, torre en vez de. Hoy ya ba, eh, se ha ido. Claro, Barko de ni que me sal batzu Euskad. Eh, batzu da zua, Todo es hori A ver. Ez nagu gadoz, eh, emon nahi dan eh, irudi ero mesu, fondoko mesu horrekin, egixea da, ez dakit konparabria da, ento perfecto, eta dana zehosa, zehosegatik hartatzen da. Ez dakit, eh, zeintzu berdina dauken, ero diferent, diferentziaren bat bat dauken. Zehosegatik pasatzen da, zehosegatik pasatzen dira gauza, gero ikasketa bat dago e, gero, ero hori paseu da eta orduan horri aurri itzeko, erramit jabatu garatu beha itxusu eta orduan ja e, garapen bat daukazu idea hori gustatze jata todo es perfecto ba da igual e, entzuteko gogorra guaitxe jata todo es perfecto ero todo esta bien, ero epizkako gogorra guaitxe jata ja, eski ondo eta perfecto ditzak ez igual da bai, ze karo hartu e, konfor... lehike konforma egin biakosa pasatzen ari jatzun horrekin, ero eh, hori hori gestiona eh, beharko dozu eta horren horren beste aldia beste gizentan ba, ez dago agarro hau gai hau claro eske beste aldia deck eh i burger, ¿verdad? Ki orrendimrais. Hortzeo aldia, ¿es? Todo es mm. perfecto en marrón. Todo es perfecto marrón, baten eh aholkua, ikusten duzu. Ni hor atzetik hori ikusteat. Aha. Ni hor ikusteat. I las an owner olek perfecto siok. Danbe perfecto siok. Ordun ze, perfecto siok, ordun perfecto siok. es, por tana, eh, es. Bai. esto que sabes Todo es perfecto. No, todo es imperfecto. De hecho, es justo al revés. <laughs> Yeah. Yeah. Erderaz, ertetezi, porque erderaz artesitek, eh? baina... Bai, bai, bai, bai. Raro, el txek. Dana perfektua. O, dana perfectua. Ez zitea inoiz, en inoiz entzun, asko jarraz, dana perfectu edek. Zitea inoiz, ayo, me la rexeta. Ja. Baina, bueno, erderaz bai. Horo entortezitek, todo es imperfectu. Askos salioedek, on niretzako, onartxia, imperfexizuek, dauzkounak, eunero gotasunin, egeion gauzetan... E, pf, danien Danien zaudek Eta ez ditxea honartzen edo aldatzi, iskutatzie e, Makillatzie e, Borrauta berrikarabau e, Ez? Eta failun iskutak eta hori ja. Hori denetzako Oste, guazen lehene honartza Imperfektu gala, justamente ez Huel hmm. bizitxen, eskos gexo lehuntz ez juk Ez aldi horrek Ila, zait, dana imperfektu, eh? Psh, total? Ez? Horrek errendizioarek harrelik gau, eh? Be, pentsau, eh, chidea he ho eta una mierda. Ya. <risa> yeah. Ah, la seda len parfaite. Es? Oye, bueno. hasio. bai, mm. ah, mateses un so mateses Bai, no va. ornei en bueltaka. Es que ez da, realidad da ekartzi hau gustou zait, Eunerokotasunea jaistea. Eh, espiritualitatetik entzuten da eunerokotasunean. Nik bai sentitu izan dut beti badola hola, hola, nola baiteko e, presio bat. Ez takitan kanpotibarrua sartzean presioa, oian horbeak bere barrua neukitzen donen presioa, gauza ondo esateko, idazteko, ikeko, ez? Igual euskera ez perfecto baino ondo da, berri ze. Ba, eusk, bai, zatiz. Zuzendu ondo, berri ze. Metazta zize da, oia, harkulu no. hartza eko euskari, da <laughs> <laughs> ez da erderien arduri. Ez, da, hori, ondo hortatik, zuzendu ez daize, errebixau, eta bada... Bada igual ba, ba, barne borroka bat nei igual sorrerazi ditena, ni kostaobi izan zait eh ba imagina bada bidenez, Bizitza guztin kostaobi izan zait, kristonarazo douzket, eh arau hortografikok ikasteko. Ordun beti igite ut akachaka. Mm -hmm. Eta pai iz, sentitu izan da etork exigentzia. Kampo, eta ja gaurun barne, baitata ba, gogoa, ta. Ba, zuzentzeko gogoa, eta dana ondo, eta gaizki bializki olotxa, eta hau jakin inbarko zenuket, ez da izet, eta ostera, inot gauzatzuk, ez dien danak ez duberdin funtzionatzen, ez? Hoi baki hu. ez dauzke huerreztasun egualak, eta trebetasun egualak. Baina horrekin lasai bizitzen goendik, uste ez zetelik, gasi? Karo, hori izatenik... Hor du non hartzen renditzen, enen, bale, eh? Baina ez da, uste, arrela jau meger. Ja. Idatzi ga Hmm. Bai, baina baina eh, bestela da zeldi, adi, zure adibidi ja jarretiute Zuta ez da bezu burun idea bat, idea abstrakto bat, bentsau ez? Pst, ez da gita, lanketa baten, ez da gita, ez da gita, ez da gita Eta lehenko zeldi zera ez da, hosti Ba, karo, korrektoria hau gezu da korrektoria gintzuz Baina batzutan, ba, ez da korrektoria por lo que zei <laughs> Eta, emarezu idatzi, da, igual eskusidatzi Eta, emarezu behar baten, es? Porque igual, todo bat irakasli da, igual eh, Igual, iru, irakasli e <laughs> sí, Eta, emarezu Eta, emarezu, haiti Eta, emarezu, horretorio hori, ordun saldute zaudea Eta, estakizu idatzen, estait Hala, eh, handia, igual Eta, estakizu idatzen, este zu H-gabe, eh, imaginau, es? H-gabe, uh handia, -huh. handia, gabe Es? Tranquilamente, es? Eta jende ez da mezuen sartzen, eta eixo zuzartzen, gara hubertzen hori dana, ja porkulo hartzen jonda, atxikizik zartuzun. Punto hortan gaudekiz hartia. Ba. Ni ustez. <laughs> Ni cien porcen. Nik ezin guneuk e, irakustan jaraitxo. Ni oso, nik izan behar dut oso bastante estuan haizela bastante estuan haizela nerekiko alde hortatik be, alde hortatik bebai, es? Bebai. Eta, bueno, orduan, imperfexinio horrekon hartzia izugarri gustat, e, kostatze jatan ere hm pertsonalek mm. etamono hori, hori da nere eh, izateko moduko izateko moduan ezaugarri potente bat esango nuke mm. eta neri asko gustautuko jaten eh akaz hortagrafiko duen testu bat irakurtzea adibidez lasaik el de chuta su señor gorrikin bai, bai. <risa> es, berdi erabiltzen dut <risa> hau <laughs> hau izan batzimente nio eits puntu bat daukatelako baina nik zuzenketak e, boleaz e, berdiak egin itxen ditxot ja, ja. eta gau nik, nik zuzenian irakurriko baneu testu bat atxe, atxe barik handia, ba nik idatzen ganeu handia, oza atxe bat ipiniko batzuk eta desente sufretzen dote, eh? honekin eh? e, esan dut badan niretako sufrimendu iturri bat da Claro, e, e, ori estuera ori hau, exigentzia hau ja. imperfektsioakiko eh, kritika hau moldiak apurtzeko eh, eh, gaitxasun falta hau sinismenak eta eginteko egin moduak aldatzeko izugarriko estatzea eta beti es? nik esagutu dut oleagin dala ordo noin diferente egiten hastia hostia, esagutu dut ere bat ez da gizetan eta oin ere du berri bat eh eh eredu berri bat bide berri bat zabaltzea nik isugarre kostatze jata. Eta, e, eta horrekin asko asko konturatzen naiz eh eh e, e, e, ditugun areketetan, ba, beti areketaren bat proposatzen denean bide bide bat ireki edo zure bidea hartu eta zure eredua sortu eta uhum. era horrtako areketa gaiatzen denean izugarri e kostatzejata eta isugarri emozionatzen naiz eta oso mm. e, zer haundixa daukatez eta esango nuke lotuta dagola imperfectzioekin zeo zela. Ai. Ai. Ero, e, perfectua, ulertuta perfektua egiteko moldeak apurtziakenez. Pero e, egiteko moldeak berdin herpikatzieaken ulertuta perfektua izate. A ber, New York, eh Asmaragonian e, Norberan faillo que estudio union hartzen, sairait ez bai, bestien faillo Garrafalago hartzi, ez? Faillo mm -hmm. ni gaurreko baten esan dizuen, idatzienan, eh, taldin sozea failluin, ez? Ni nere idaztu morue, failluin da. La Normalin, Denbori Valdimoget, et jet Denbori ez mentala. Eh, eh, borrau da 19. Adibidez, en Serciapa. Eh, vocale mataztu, ta igual ulertzen da, beste zen, ez? Uh -huh. bueno, ba, normal, hola seko tendi, da, nire esperantzia besti ulertziola, ez? <laughs> <laughs> <laughs> nire funtzenatzen moru hori da eta enauen arroan, punto hortan enauen arro horrekin. Ja, mitzuan, da, ze hostia. Bueno, ni iztitxezu zen duer, failuk. Haberzez pasatzean. Ez? Porque guel failu hoxegei gehiago lako, ere bai, beste moru bat sortzen, ez? Bai. Failuako askatazun bat eukitzi, eh? Azetazun bat, norbean burugin. Eta bueno, eta kontura untxan, egos eh, bat eta beste bat, eh, gizak izan zorrenan, ojo, ez, ez, izak izan izan zorrenan, eee, eh, eh sola batzuk su supuestamente ez a ver a oh, un new totalmente balimaiz doia sintia jo porque ya sintsi ez hartzea hemen eta ni gaina parte zero controlatsia sintsi ez chite bate gustatzen zatzi zte belarreti bela bat ez bat eta estitche go segundo izango bacteria batzu zen bacteria san <laughs> big bang big bang orio oñarte es on jaole zate eta big bang eta seba buu Na, sizile sinoma nan bigban hori. Eno. Ese sorion es chasmaya, España we'll, we'll like. <laughs> va <laughs> uol, bueno, denbora baten us, oso denbora lucien, onian bacteria batu perfektu batzu, betedi perfektu batzu, ba, denbora eh, ez ezitjo sortu. Etza horriz no ez den la dise mitosisia hori, onchasmatziat. Right. Etza Reproduzio reproduccio sexual etzawan. Ezawan aguan eh eh genera jejuan Zeran, nola? Fotokopiak. Bai, fotokopiak. Fotokopiak. Perfecto, sande Perfecto. <risa> <risa> Ez? Na, hoxe zoan prepaute bere, supuestamente, ba, behar egin perfecetuzio horretan, ba, hola zehitzeko. Bai. Bata besti natzeti, bata besti natzeti, iñungo, dana berdinei joan. Garapemare. Da, no? Fallo bateu honuan. Fallo bateu honuan. Datez berdin batzun sortu joan. Txurie. Hostia. Txurie. Fallito bateatik. Oh, no, gero ja, reproduzio seksuala zortuan, da hor, ja, bai Bai, bai e, ordundi gaur, bata, zel, dana desberdin egizik zin dituk Izin aduk, bitu, hamen iru pertsona gatzek, karren <coughs> Humano aduk, baina ustia bintzit Bai Karren desberdin egiz. Eta, o, ez, reproduzio sexual hoxek, karret jau aldak eta hoxek Falio ez dela, konzilerdezik, baziok Da, falioen, bat, giala Ostia Wow. Ja, inperfekzioz, inperfekzioz, inperfekzioz Inperfekzioz, bai ba Perfekzioa dizin boan guztitzen ameno uh -huh. Eta gaur egunen hori pasatzen dut Iperfekzioen bile baldi maia e jau Sofan, giletzeiz, etzanda ja, Porque ez ez azire egen ez erre Propozatzen berri xe Jaro, falduen bildurrez wow. Eo, kritikeen bildurrez O, bueno, bildurre, bildurrego, ez bildurrego Euskalo Ez te ez erregen Biltzeiz, <laughs> betoan ba, goiak Eukariota <laughs> Eukariota, ibuelo o estegoría, eh? ibuelo estegoría. Eh, gen primo, genio, genio. primo. Primo primo de Rivera. Eucariotismo, eucariotismo. Y eh, ese eucariota puta. Respectus. Eh, Potonzó. Potonzó. Ori ori ori. o sea, perfecto puta. Potonzó. Potonzó. Ahora es que le Va Falluetie, olaigustemaldiak, askoz guapu esalda. Wow. Osen de un, mm -hmm. la 6 falluetia ber igual, eh? Igual humani y Criston favorita ne jetuk. Fallo, fallo Bai, bai, bai, bai, baita gente askoi norbeai asteko ta ingurukoie permiso eman. Hoi da, relajatzeko. Bai, bai. Son dos ed... correjau kolitzeke. Eh? Procreación itxe hortizit horrek. Bi al bi pertsonak sortzia. Eh. Eso se berricha, ¿ves? Es lecio Berri berdina sortzi, ez? goazen nahi goazenai sortza, Azai asko. Ez? Eh? Sepolicha, gustau jata pizpuntua. Ba, adibidez, programao fallos, fallos io argikuztek. Mende pora gustian. Amen. Mend pora gustian. Adibidez, nere mikrofonoa gustu gezk kentzuten dela. Ez, yes, es ondo entzute, bueno, ondona irie. Bai, ondona. ondona. Mikrofonoa faltawan, honay dorren lenuo, dangeroa haintzan, derbet basarri landetxe baten mikrofono tarapat, ez? Hor sartute. Hori, hori buru perfecto potoprotozoiko baten esto kabitzen este kabitzen por joan iru mikro perfecto titatitit baina hor galduko ban eso doze es entzi sea hori bale buko aldek asko gusto jota bai bai bai osu egarri zana bai opo da esta bai bai karo ni zezango pa ni fallo asko jejut ordu nora bai defendien berdete bai karo karo todo es imperfecto deskarra gorre. Deskarra gorre. Orduan faio faio askoiki jozu o faio asko itegeu ta faio asko ite baimena ematen diozun ene, da igual zure autentizitateekin gehiago konektatzen zu, ez atrebimentuekin. Uh -huh. lehen esan du moldeka ustekin, ez ez ez, ez harrita hondien patroio da dana. Esan deu gaina igual juizioare relajatu ikiela, ez? Zezuk zure faiokon hartze zituzu un bitartean bestetan anai beida sarebaitare. Orduan ere. Orduan ere, ba danak orduan goegoz bentajak. Bai bai, fallo edavidia. Sí, es claro. Fallo edavidia. O sea, autenticidad, o sea, venetan Sukmaider eh, zure fallo Benetan venetan maiderra goza. Bak, hoste baiets. Bai, bai, bai, bai. Hori da, está. Azkena. Bai. Bai. Eta guantxe kontatzen nahi ez igual nikuz uteraino geia opaimendu naizela, fallo oik iken eta ingurun adierazten da ez disimulatzen ze askotan nein guruko maike fallo gite juenen, maiderkeri otsa iken dia. Fallo xean ah. blan, lasai, mm. bai ah, betxo zezurean betxo zezteize, ola ez ba, eh, konfunditxu, despistek esan, esan beharretzen zerbait esan o, o eze, karri, karri bartzen zerbait ez dakitola, gauza pila bat, ola, nehi bai. pasat zizkitena denbora guztin uh -huh. eta betxo, ba, orduan igual ezpeguen txo egueta eh? eh? imperfeczioan eredu pixkat izan zala bai bai. bai, bai, bai, bai, bai, uste bai ez imperfeczioan eredu zehortun Bueno, nein guru urbilen ustez, baietz? Este, que guapo. Ole, amatezian, ez? Matei, asira gaten... Ez que, atzo... Bai, pero... no, bai, bai... Onja beste on terreno gaten, macho, claro, eh? Mm. Atzo launa hauekin, gertu-gertuko launa hauekin... A ver, eh? eta batek esateko gauza ne ustez oso autentikok baitare Fa, faio asko ikia permititzen da pertsona bire, ze igual esan edo hitz konkretu bat, ba guantxe ezpeka juzaten bezala eh, potrozo eta bai, ez da ize bai. itzibilituzunak hor, danak sartu hor, <laughs> bai, bai. ba beake burutilen pasatako hoi esateo eta bai. gero danak enteitzen du berez zesan edizan beno, graciosoa da, beako la funtzionatzea Bale. eta eginen esaten ba, bea daukela benetan kapazitatea hortako ez? E, be, ataskau be, justo itzeo molde hori bilatzen zuzenen komunikau ditela eta kreston autentiko ikindola beha. Ta gero esantzien nahi, ba, be, ean ustez e, beak ikentzola olako kesan, da nik ein. Mm Hostia. -hmm. Oso, tipo, faiu aia ein. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, faiua faiu ez dela enteituta, ez? Haudana. Bai, bai, bai. Baila, ba, kuriosoa izan zen. Momentu, eh? Hostia. A priorizioz eztxarreamaten zongure artean esan genenena, ubeitare, eh? Claro. Baina, gero ez... Hostias, hostias, hostias. batzukin. ikusten dut, eh? Nik pentsat, o bestebetaroko batzukin ikusten dut inperfeksio hau eta. Bai, o. Failuak egite hau. Dugu el macarra que no io, ni jartze horita 6 67, 67, oskapazo. Na soy termino esela, eh macarra kendu. Macarra, macarras ate sube, se ve que va es. Bai, macarra. Agarra kendu. Pecarra, jarri eta, ez? Beixenda. Oto ikusteko. Claro. Porque ya Garruche es clave. Tauriqueta jarri da kenuile yo. Eh, este gorputze sortzeo, ¿es? Es tira. O sea, gunebe ira de que es que es que ya que. Vale. que ver. no le mardeu este tema este tema Espirituare joia da na, eh? oso bai. oso kai ariñekin, oso, eh? bai, bai, danariñe, danariñ, ariñ, bai. oso bai. Es, bai, ko a ver. Bueno, es que el espíritu del asko matesik. Ne asko gustatze data hemen lokatzetara sartzea zuekin, eh? Bai. E, e, baimenduta sentitzen naiz eta indarra asko mote doa, eta gainera pintatze gata bate batekin zuten baldin badu hau gero, bate batekin zuten badau. E, gu lokatzetan e, ibiltzia, e, pentsatze gata la ungarreja sale ikela. Mmm. -hmm. Belasco pentsatzea da, baina bueno. Da logatzen sartzeko. Eh, se, se, se, se, se. Gu logatzen ikustia. Ah, ikusti bare, bai. Mm -hmm. so, se sentitzia, ez? Ero entzutea ah. gu logatzen da bai, bai, bai. Totalmente. Ni Es vera, beste pertsonak sartzeko, eh? Baina bueno, ba Pff, egiteko beste modu bat, beste zerba badago la. Mmm. -hmm. jata, hori pentsatzea. Bai, nik beste nagoen, ni jodik, dauriko, eh, beste tema nagonean espiritualidadi, baina beste le imperfectio, esortu lego, sartu lego, seguio lego beste tema da ni Le imperfectiootic aurreko iturriondo jatetzetik etortze zite beste tema bat. Eh, jarraitu, jarraitzugu, ¿no es? Ireki, bai, bai, bai. Ireki, ireki. Irekitau. Irekitau. Ireki, inge, como ireki bideo hontan lokatzekotan hondita zakono, vale. Jo mono amis. planteau da. Eh, bueno, baki guztetan ez erdanez Monogamia eh, Pareja bat Eta eh, horxezo alkarregin Da, jazta, ez Baina, planteatze Monogamia Ente perfectoa ezela Baina, porque horrek ya Leheno zandomezela ez es, Baina lastre bat artezio so, Perfexizun lastre ez Baina, planteatze monogamia Behori imperfectoa imperfecto ezela Daniel, horre lehen dut nizik Mm horre -hmm. bai, horre askola onti. Monoa mi imperfecta. ¿Veras? Kontzeptu mowan. Conceptu mowan. Conceptu mowan mm -hmm. e, e, beste moru ate etxaiaien. Ola xikiat, eh ola seta orrizitek. Ola xe aigayun. Baño. Imperfect adibidez imperfectisu. Da divides, adivides. askotan, eta lanin Ire lanzio pertsona bat ba gustoa ez? Adibidez. Uh -huh. Hori este gain rarua. Es. Bueno, o el well, micrófono da esa ti igual e well, hori pasa Hori oso hoikoa da. Bai, bai, bai, bai, bai. eta asko jota esatexo irela honen bati o eh well, pastatzek eta gero ure buruei estixo esaten. Estixo ez lagatzen pentsatzen. Vale, i se cárceladan hori. Gente asko cárcelo hartanzio. Ni gustei Nire hauten aukartzele hortan. Momentu enten, esnatxok. E, eta imagino, e, laun hori guztatzezak, o pertson hori guztatzezak, eta e, behirada batzu, zaudek Eta jazta. Vale. Pertsona batzui, ja, hor mobilesio zozeez. Mobilesio. Txoa launtzen, txoa launtzen, da kulpi zentitzeik, eta etxea txea, txea, txea. Bera imperfekzizu izingoan, ire, ire e, bizi monogamikue daukeek, baina behirada batzu, jetzio, pertson horrein, jazta. Zer. Hori onart, onartu tebezela, zio, ges? Hoez? Nik uste bai, ez. Bai, nein guru meintzat esatea, eh, odanak ematen donen sinizten due, eh, ez daula pertsona bakar bat deseatzen. Uh -huh. Momentu oro, ez? Uh -huh. Jende desberdine deseatzen. Hora, hoi esatezu momentutik enteitzea, pasaz aizula, ez? E, ba, beste pertsona batek, eh, zuri erakarpen indarro sortzea o ez? Tardun ja. begiradak, o eta momentu pixkatola tenzok. O... Uh -huh. Baina gero hori hori itzaten da. Ez, ez, ez. Ah, Bakarrik hey, ge esatea gertatzen da. Gertatzen da, hori gertatzen da, hori gertatzen da. Oio da, bezala ez? Baina gero benetan zeinekin ekin pasatzen da nola pasatzen da nola gestionatzen da izu. Zue izatezu, monogami imperfektua hori, enlegela, tipo, isi danak ulertu gegozebela ez? Otanak esatea dik. O sea, monogamia imperfectua diñoque zula defendiugo es. Que igual, a ber, eh, monogamia imperfecta eh, ok, esa mo, eh, monogamia. Bueno, eske igual asteko monogamia kontzetu mundan dan ulertzendu gozerdan, berdinak. Dan ulertzendu gozerdan monogamia. Pertsona bat bategina hola, es? Eh? Da ja sta, bestein horrein, es? Eh? Ahola sedok. Ba pai bikotien, konparti konpartimentu ire eh, intimida eta konpartitzen que batekin. Eta deseoa beakiko bakarri en da pezula. Deseo, da bai. era karpena. Deseo sexuala. Ori, ori, oin uh -huh. arte leso sexualagat ez atendoso. Bai. E da afectiwa, dan... Bai. Eta afectiua bai vinculatzeko des... afectiua, eh, ere benyo... sexuala, es? Bai, joidea. Bueno, a ver. Ni sí. ustez hemen Criston Tomateado definitzen zer dan monogamia. A bai? Bai. Ni bar ni barun Claro, segun se unse perspectiva monogamia dí, esan, chechen. imperfectua nian, ni kadibiz, eh esa monogamia ni, eh Begiraden begira jolas... Ez, begirada, imperfekzioa jartzen dula pertsona... O sea, pertsonik biak. Gehiago barrun Bu, zuriz esnatze izun. Garo. No? Zurize provokatze izun. Zup beste pertsona bat izor balde ikutze jozu. Ez? O beidatze jozu hamar segundu, oantzen izurein izen bezala begita. Ta Ech. lasai. Baina, ja, erakarpen indarroi daunen, odo desioi daunen, ez? Igual, ja, iru segundu eta zen dezu gehiago sostenitu begirada, barrun provokatze izurako zoze pertsona horrek. O bere gorputze ikutzea Eta barko bai, eh? bai gero urrengo gonin ja etzin pentsatzen nahi, ez? Ikutu intzo da, pusti, oso diad, eta, hostia. Bai. Ikutuin za bizkerrinda, zose sentiu dia eta picotiz dio esaten. Porque bereste se pasau. Ordun pareten sitzi, urrengo lan lanea jo taiz pentsatzen, hostia, txase. Baino claro, estek estek, estek, estek, estek, estek, jardun bakin botezka <laughs> Eskatu dia <botezka. laughs> jardun. bakarrik, zaudek, ire barron pasatzen joen mobitak. hori da monogamia imperfectua. Es, esateiat. Zert dan imperfektsio hori jartzei pertsonik behar? Hori zateanik. Da, molnogamia perfectu ez duela esistitzen, bai ziketa, molnogamia dana dut joela imperfektu, nio dut izaten, diet. Dino, ez dela, perfectu dana imperfektu dala. Kontu dela, bako ditzen zert porque igual iretzat begiradabat ez de zer, eh? Dego, ez tortzaza ere bikoetik ez zateik, joe, ba, f, kuston begiradi aukietu este tipu, eta egin, da, ondo, ondo, baina hore Bai, beste tipo atein, el eh, da botezka eh, or Landa. Osertzap. Landa Gero dau jende bat beiz esatnonan. <gülüyor> ja neche atein eh, boteska jardendeu. Gaur no erre muga. Nun daude mugak. ez eh, eta imperfecto por bakoitza ikusi erdik bere zein diluen. Baldimoska i wala txauskaek, eh? eh? bai, posibilia para eh, un sartuta. Gua, ustez, eh, igual. Eh, nein gurun beintzat honik ikasietenakatik gehiena epaitzen dela eh, monogami monogamia imperfecto bat aplikatzen unen ez bizi dezunen hortsarenen beste eh norbaitekin botezka aitzea adibidez ez mm. baino gero eh, launarteko tertulitan nik askotan entzudet ni naio det pertsona bat eh, gau baten ez da izinekin liatzea yeah. eta ez da zeu yeah. bizitzea jakikia baino, bere laneko ez daize pertsona ningurun pentsatzen nahi dala daunero, eta yeah. tartekaitzen ikenduela, tartekaitzen ikenduela ez daize. Ba, ba, ba. ba ez? Ba, ba, ba. Nei jeneku ez daize. A ber, a ber ez que ez dakit oso konfusua da dana. O sea, ba, ba. Oso personala, oso oi da hori dut, imperfezioaz. Garo, eta nire nuke berak esan duena ez, berak es, bera esindula irakurri eh, adibizatxe bak eskijarrit ez da zuzaintzek ez. En cambio, maide rek, hori etengabe jendik, hori dut. Eh, Bimundu esela daude, ez? Es? Bai. Lekubertin ibizitzen. Baina, bueno, ibizitzen ez. A ber. Lekubert... Kom, Manxe, aterpeartzen. Baina, bueno, ibizitaz zure bai, orduan... Bibi zituen. Bai, ez? Orduan, abaniko hortatik ulertzen deudatana. Abanikue, da eh? lain zabala... Ain zabala ezin deula ikusireen abanikue. Dala, guztola, tela bat asko jota. Abanikue da. Ez? Well, Inperfektsio hori, eske, azko zoguetu pentsatzi perfektuala, perfektualako itxixe, eta mugagarbisekin, ez? Inperfektsio edo zabala, da mugagabi, eh? ez? Zorik mugaiik. Orduan, monogami inperfekto batean ez dauk ezen zuen, relazioa irikitzan denetan jartzen dien matiz, es? kontraktu eta ez? Eta guzti, oietan jartzek. <laughs> nire testes zentsu bat ba dauke, zuk bizixela zaixo bizitzeko eta zentsu bat garbi bat dauke, laungarrixe. Baino realmente nezako bizixein eh hartetzen ez dauke. Ez dauke kontratu eta ez dauke bean hortan funtsa hondik. Ja, bate batebe batezbe erabakitzeko almenos gutxi egukelako, ez? hori ja, beste, Eta erabakitzen dielako arau konkretu batzu bi pertsonantzako eta bi pertsonaien zenticek. Ja, diferentei dailako. Otexio diferentei dailako, o, diferente o limitu leku diferentei dandarelako, orduan, ez ikizu. Eta egunetik egunera aldatzen dailako. Karo. Eta, ni hemen, ainet jo gonun, behar da bela, giztu anzuntuk, relazio iriki, eskiriki, tzea, zea, ba, zea, iriki, zea, ba, itxite, eta hain horre xe zemazan bezala. Baina, mm -hmm. nola bai ulertu dien da? Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, tau arbi oru ni plateta tet e, daudela txirdirigile hau <laughs> ba txirdirigile ba piska da gero bueno, argi arki fiske sartzen da eta orla ja, sartu ho ez ya ja, relacion konkretu hortan ba, ja, ez estado la garbi baño indalaichi da ez indala irik totalmente ez dago e relacion txirdirigilek filosofia bezala konzeptu besela eta bueno betu, ba, igual persona individuo esela beste pareja monogámico baten relación zardua betu ilegal adidez zertiriki aukera horimatik bota eskadaren betartean dago <risa> <risa> <risa> <risa> nau si bauche wan oshi wan autemazaba eh zertirikilla honek hone badauka eh harpena so que one bai ba eh, ba da ja juren Verdad? Bai, gaur propadan disein berde show. Ni bagit. Bota, bota. Eh, mailomi Mai oh. Lomi masajeak, masajeak. Masajea hawaitarrak. Uf. Bai, bai, bai, bai, bai. Cristona, eh? Cristona. Bergara non Maite. Hawai bon bai. Maite, mailomi Lomi. Maite, Mai Lomi. Oi, hawai. Hawai mm. bon bai. Dona Maite, mailobi Lopi. Bye, bye, bye. I